Tervetuloa opiskelemaan viestinnän peruskäsitteitä. Mun nimeni on Jari Hiltunen ja tämän oppitunnin aikana käyn läpi aika monta viestinnän peruskäsitettä. Lähdetään liikkeelle viestinnän peruskäsitteestä, joka, joka on kaikkein tärkein ja sen nimi on viesti. Viesti on oikeastaan mikä tahansa ärsykesarja, joka menee lähetteeltä vastaanottajalle. Viestien... Kaikkein tärkein tai erikoisin laji on sellaiset viestit, joissa on sanomaa. Ja sanoma voidaan ladata viestin sisälle käyttämällä merkkejä, esimerkiksi kirjaimia tai äänteitä. Sanoma onkin siis suomeksi tietoinen merkkiviesti. Viesti Viestin lähettäjä ja vastaanottaja ovat nykykäytännön tai käsityksen mukaan aina ihmisiä. Esimerkiksi koiran tai villieläimen kanssa ei voi viestiä normaalisti. Vaikka koiraihmiset kyllä väittävät toista esimerkiksi ymmärtävänsä, mitä koira haukkuu, tai sitten koiralle voi ihan suomeksikin jotain sanoa, kun se on oppinut tiettyjä käskyjä kuuntelemaan. Mutta tämä ei ole no normaalia viestintää ole, vaan normaalisti viestintä, on ihmisten välistä, eli ihminen on lähettäjä ja myös vastaanottaja. Viestintää ei tapahdu, jos vastaanottaja ei tavoiteta. Eli jos lähetät esimerkiksi tekstiviestin umpimähkäiseen numeroon, niin se ei ole viestintää, ellei se oikeasti mene jonkun kännykkään. Ja sitten tämä, tämä henkilö, joka on saanut viestin, niin avaa sen ja tutkii, että mikähän tämäkin viesti oikein on. Silloin viestintä on tapahtunut. Eli sinun ei ole tarvitse välttämättä tuntea vastaanottaja. Mutta umpimäkään muuten lähetetyt viestit, jos ne menevät jonnekin vaan pitti-avaruuteen, niin ne eivät vielä viestintää ole. Seuraavaksi sellainen käsite kuin informaatio. Informaatio oikeastaan pelkistetysti on uutta tietoa jostakin asiasta. Eli joka päivä sunkin, Lähettyvillä on paljon informaatiota tarjolla. Jos avaat tietokoneen, surffaat esimerkiksi jonnekin nettisivulle, niin siellä on todennäköisesti sua vastassa uutta tietoa, mitä et ole vielä saanut luettua tai kuultua mistään, ja silloin tällä uudella tiedolla, niin sillä on sinulla informaatioarvoa. Informaatioarvo häviää nopeasti, eli uusi tieto muuttuu vanhaksi, ja Puhutaankin aika paljon informaatioyhteiskunnasta, jossa uusi tieto määrittää jopa, jopa tie yhteiskunnan tiettyjä arvoja. Informaation arvo nykyisin on suurempi kuin entisaika. Seuraavaksi sellainen käsite kuin viestin. Viestin tarkoittaa viestintävälineitä. Viestinä historia on ollut viestintävälineiden historiaa. Ja... Viestintä on ollut ihan ihmiskunnan alusta asti, mutta viestintävälineiden historia, sellaisena kuin me sen tunnemme, niin se ei ole oikeastaan kuin noin 3-4000 vuotta vanhaa. Sille ajalle ajottuvat kaikkein tärkeimmät keksinyt mitä viestinnästä on tehty. Ne koskevat ihan yksilöiden viestintää toistensa kanssa. Esimerkiksi kirjoittamalla tai sitten joukkoviestintä. Ja seuraavassa käyn nopeasti läpi, mitä viestinä historiassa on oikeastaan tapahtunut, kun katsotaan viestintävälineiden historiaa. Noin 3000 vuotta sitten tapahtui kirjoittamiseen liittyvä käännekohta muinaisessa Kreikassa. Oikeastaan maailman ensimmäiset kirjoitukset jota voidaan vieläkin lukea, ovat kuvakirjoitusta esimerkiksi muinaisilta, Egyptiläisiltä tai kiinalaiset ovat käyttäneet kuvakirjoitusta. Noin 3000 vuotta sitten kreikkalaiset kehittivät ensimmäisen äänekirjoitustavan, eli sellaisen, jossa ääne ja kirja vastaavat toisiansa. Kreikkalaiset kirjoittivat ensin kaiken käsin ja käsin. Tämä käsinkirjoittaminen jatkui ihan roomalaistenkin aikaan ja koko antiikin aika ja sitten kristikunnan varhaishistoria ja keskiaika. Kaikki on ollut käsinkirjoittamisen kulta-aikaa, kun kirjapainokonetta ei ollut. Kirjapainokone on oikeastaan seuraava viestintävälineiden historian käännekohta. Eli Gutenberg niminen saksalainen keksiä keksi 1400-luvulla kirjapainokoneen ja sen jälkeen voitiin monistaa tekstiä, joka oli ladottu kirjapainokoneeseen. Ja tätä esimerkiksi Martti Luther käytti hyväkseen, kun hän 1500-luvun alussa niin levitti uskonpuudistusaatetta Euroopassa. Seuraava tärkeä viestinnän. Viestintävälineiden historian käännekohta on ollut sähkötyslaitteen keksintä. Se keksittiin 1830-luvulla Englannissa ja Yhdysvalloissa. Amerikkalaiset, jotka valloittivat samaan aikaan suurta mannertaan valkoisten käyttöön, niin he rakensivat rautateitä, preerioiden halki. Ja rautateiden viereen laitettiin lennätin tolpat, jotka alunperin toimivat sähkötyslaitteen apuvälineenä. Kun Bell-niminen keksi ja keksi puhelimen vu vuonna 1876 Amerikassa, niin näitä samoja tolppia, niiden nokkaan viritettyjä johtoja, ruvettiin käyttämään sitten normaaliin puhelinkeskusteluun. Eli Yhdysvallat on oikeastaan joukkotiedotuksen alueella olleet uuran uurtajia just puhelimen keksijöinä. Mutta varsinaista radiota ei ollut vielä keksitty, eli sellaista, jolla voitaisiin lähettää eetterin signaalia, ja sitten olisi radiovastaanotin, joka ottaisi vastaan sen signaalin ja muuttaisi sen esimerkiksi puheeksi tai musiikiksi. Tämä keksittiin Englannissa 1896, ja englantilaiset tekivät radioita monenlaisia, muun muassa sellaisen radio, jota voidaan käyttää sitten esimerkiksi sodassa, ja ensimmäisessä maailmansodassa radio olikin mukana jo tärkeänä viestintävälineenä. Mutta on syytä muistaa sotahistoriasta, että esimerkiksi ensimmäisessä maailmansodassa niin käytettiin aika paljon kirjekyyhkyjä, jotka veivät viestejä sitten osastolta tai upseereilta toiselle. Kun Englanti loisti radiotekniikan kehittäjänä, niin englantilaisten perivihollismaa Saksa alkoi kehittää televisiota. Ja Saksaan tuli Hitler-valtaan 1933, ja kun kansallissosialistinen puolue alkoi hallita Saksassa, niin Hitler antoi omille insinööreilleen määräyksen, että heidän täytyisi kolmessa vuodessa kehittää televisiotekniikka. Tästä alkoi Hitlerin TV-projekti, joka oikeastaan onnistui jo vuodessa, eli vuonna 1934 synnyttämään televisiotekniikan. Minkä takia Hitlerille televisio oli tärkeä projekti? Se johtui siitä, että Berliini oli saanut... Olympialaisten järjestämisoikeudet vuodelle 1936 ja Hitler suunnitteli sen niin, että sinne tuodaan maailman ensimmäiset TV-kamerat ja, ja sitten kun arjelaiset rodut voittavat muut kansat urheilukilpailussa, niin tämä ylivertaisuus voidaan sitten näyttää kaikille, kaikille kansalle, varsinkin saksalaisille. Ja Tämä projekti onnistuikin osittain. Maailman ensimmäinen TV-kamera oikeasti tuotiin Berliini-Olympiastadionilla vuonna 1936. Sitten kun kisat olivat käynnissä, niin aina kun arjelaiset kansat voittivat, niin silloin TV-kameralla voitiin näyttää se voitto sitten kaikelle kansalle Saksassa. Mutta eipä sitten saksalaiset tai suomalaiset tai muut arialaiset välttämättä aina voittanutkaan, ja varsinkin Jesse Owens-niminen amerikkalainen värillinen pikajuoksija, niin voittain neljä olympiakultaa, niin saattoi tämän projektin häpeää. No sitten seuraava oikeastaan voimakkaampi tai suurempi viestintäväline, joka on Historian päässyt voitaisiin hypätä vaikka ihan 90-luvulle saakka, jolloin internet keksittiin. Internet on oikeastaan synnytetty nykymuodossaan Amerikassa 1993. Nettiä ei ilmeisesti kukaan varsinaisesti synnyttänyt siihen muotoon kuin se nykyisin on. Netti syntyi oikeastaan puolivahingossa siten, että luotiin tekniikka, joka mahdollisti yhdistää tietokoneita toisiinsa jo, toimissa, to, jo toiminnassa olevien puhelilankojen tai linjojen avulla. Ja kun tämä modemitekniikka oli synnytetty ja oli kytketty toisiinsa esimerkiksi armeijan tietokoneita Yhdysvalloissa tai yliopistoverkkoja luotu, niin sen jälkeen aika nopeasti niin työpaikat alkoivat yhdistyä johonkin, tai kotitietokoneet. Ja yhtäkkiä huomattiin, että satoja miljoonia tietokoneita ympäri maailmaa on yhteydessä johonkin. Ja täällä, miksi puhutaan internetistä? Internet oli oikeastaan vain palvelun palveluntarjoaja. Se on Eris-nimi firmalle, joka on, on luonut alustan tämmöiselle verkolle, ja se kukisti aika nopeasti muita palvelutarjoja, ja sen takia internet on nyt se sana, mitä sitten käytetään tästä verkosta. Seuraava tärkeä viestintäväline on matkapuhelin. Matkapuhelin on oikeastaan... Puhelin, joka, jonka voi ottaa mukaan jonnekin matkalle, ja siinä ei tarvita niin johtoa samanlaista kuin, kuin tuota, on lankapuhelimessa, eikä se ole myöskään radio, niin kuin radiopuhelin on. Oikeastaan matkapuhelimen esiaste on niin sanottu satelliittipuhelin, jota on pystytty käyttämään esimerkiksi 70-luvulla. Satelliittipuhelin on, on kuitenkin äärimmäisen kallis ollut hankkia ja niitä ei yleensä ollut käytössä muuta kuin tällaisilla hyvin rikkailla ihmisillä. Ja sitten tällainen puhelin, jonka periaatteessa pystyy ostamaan myös sitten pienituloisempi henkilö, niin tällainen puhelin kehiteltiin Skandinaviassa ja Japanissa yhtä aikaa 1980-luvun alussa. Ja puhutaan ensimmäisen sukupolven matkapuhelimesta. Japanilaisten tekniikalla oli lyhenne nimeltä NNT, ja Skandinaviassa käytettiin NMT-puhelimiä. Ne olivat, esimerkiksi NMT-puhelin oli hyvin raskas kantaa. Siinä oli semmoinen monta kiloa painava kanisterimainen akku, jossa oli sitten. Sitten luuri johdolla kiinni ja siihen luuriin painettiin sitten puhelinnumero ja pysyttiin soittamaan. Niin sanottu toisen sukupolven matkapuhelin eli niin sanottu GSM-puhelin, se kehiteltiin Suomessa 1991. Kolmannen sukupolven matkapuhelin kehiteltiin Japanissa 2001 vuonna ja neljännen sukupolven puhelin Yhdysvalloissa ja Japanissa vuonna 2010. Ja puhelinten tekniikkahan on paljon parantunut alkuajoista. Esimerkiksi 1991 kehitelty mobira -puhelin, suomalainen ensimmäinen GSM-puhelin, oli noin paketin kokoinen ja painoinen. Sitä ei taskuun oikein pystynyt kukaan laittaa mutta siinä ei ollut kuitenkaan niin raskasta akkua kuin NMT-puhelimessa. Mopira-puhelin levisi ympäri maailmaa, tuli muita Nokian puhelimia, jotka olivat erittäin hyviä, laadukkaita, kestäviä, kestävät monta vuotta käyttöä, ja vähitellen sitten tuli muita, muita puhelimien valmistajia markkinoille mukaan, ja Apple, eli iPhonein valmistaja, tai Samsung, tai monet muut ovat sitten oikeastaan syrjäyttäneet Nokian, eli tällä hetkellä Nokia ei ole enää merkittävä matkapuhelinta ja toisin kuin alussa. Silloin yli, yli 20 vuotta sitten, niin silloin, silloin Nokialla oli markkinajohtajan asema.